Взагалі, про те, що люблю говорити важче, ніж про те, чого чи кого не люблю. В одному з видань було написано, що свою професію ви наворожили собі ще в юності. Так, це була дивна історія. У дев'ятому класі ми з подругами прогулювали уроки і зайнялися ворожінням, викликаючи духів, водили блюдце за алфавітом. Я тоді мріяла бути тільки актрисою, а духи написали, що я буду письменником. Тож довелося вступати на журналістику. А що то було жарти чи містика? Не знаю досі. Ви, авторка майже містичних романів, вірите в дива. Я їх сама люблю робити. Щоправда, раніше виходило краще, було більше вільного часу та фантазії. Зараз для мене є дивом різні несподівані і приємні речі. Приклад. От нещодавно купила собі чудовий перстень із жабкою. Як мені сказали продавці, це символ заможності. Повернулася на роботу, відкрила електронну пошту, а там повідомлення, що одразу два моїх рукописи прийнято до друку. А ввечері мені віддали борг, про який забула. Уявляєте, борг і два романи одночасно. Тепер я вірю в те, що все це зробила моя жабка. Найбільше диво, яке трапилося з вами, усе, що переживаю зараз. У мене цікава робота, чудові друзі, книжки виходять, і мене зараз важко чимось здивувати. Щоправда, я здивуюся, якщо за кілька років не матиму справді масового читача, адже своїх книжок я не висиджую, вони самі приходять до мене. Купа сюжетів, героїв, різних, цікавих і справжніх, просто стоять у черзі в моїй голові. Якесь слово, враження, асоціація, звук народжують закінчену картину. Мабуть, це і є найбільше диво. Рецепт щастя від Ірен Роздобудько. Яке важке запитання. Щастя? Це все те, що є в тобі. Якщо там є небагато, таке і твоє щастя. А щоб було багато, треба добре помучитися. Марія Криштопа Рецензії Навернені або люди трава Колись давно, а може це і недавно, коли ще не було персональних комп'ютерів і тим більше інтернету з його форумами і чатами, а книги, що не були зараховані до соцреалізму або шкільної програми і не відігравали виховну роль в комуністичному вихованні молоді, були в дефіциті їх діставали десь по знайомству, купляли або брали почитати люди писали. Вони писали одне одному листи. Дехто бів власний щоденник, молоді, вразливі та сентиментальні дівчата, обов'язково мали так звані відверті щоденники, откровенники, з якими вони ділилися найпотаємнішими переживаннями, думками і мріями. А у деяких був Цитатник, в який вони записували рядки з прочитаних книг, що справили на них особливе враження. У мене також був цитатник у вигляді декількох блокнотів. Їх я давала читати людям, яким довіряла і вважала близькими мені, або зачитувала чи переказувала деякі думки і фрази з прочитаних книг зацікавленому товариству. Отже, показником гарної книги тоді було те, що прочитаним в ній якимось уривком або реченням, що містило якусь цікаву або мудру думку, хотілося поділитися. Минали роки, але звичка записувати деякі рядки чи уривки з прочитаних книг, що справили враження, залишилося. А тільки дуже поменшило часу, щоб дозволити собі в повній мірі записувати все, що справило враження, та й емоційне сприйняття притупилося. З часом і віком стаєш прагматичним, скептичним, Вкриваєшся якоюсь додатковою шкірою, яка оберігає тебе від різних вражень і емоцій. Все рідче і рід смієшся до схочу, до сліз, від щирої душі, коли тобі дійсно смішно і ти не можеш зупинитися. Пригадайте і ви, коли останній раз ви так сміялися? Помічаєш, що в цьому панцирі респектабельності і в загальному потоці, коли ти вже нічим не відрізняєшся від інших, твоя справжня сутність закута в цьому панцирі страждає і хиріє. Бо все справжнє замінили сурогатним, справжнє душило лякало безсонням, сурогатне смакувало, як подвійний чизбургер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 тому що починаєш пильнувати за собою, щоб не зірватися і не покотитися навспок загальному руху. Це цитати з книжки Ірена Роздобудько «12 або виховання жінки в умовах непридатних до життя», які я щойно записала. Цікаво, що останні цитати в моєму блокноті з книжок Пауло Коельйо, з якими, мимоволі, я порівняла останню книжку письменниці. Звичайно, не варто порівнювати книжки між собою, тим більше авторів, які живуть в різних країнах, пишуть на різних мовах, мають різний досвід, різну стилістику і таке інше. Але, читаючи 12 або виховання жінки в мовах, непридатних до життя, мозок видав щось на кшталт, ну от, український коельо. Цікава форма викладу. Свій твір авторка назвала романом «Алюзією». І подала в такому вигляді, що кожен читач має шанс вчасно зупинитися. Спочатку йдуть розповіді пацієнтів психодиспансеру, якому почала працювати головна героїня. Вона була своєрідним провідником у замкнений світ цих пацієнтів, маючи посаду психоспікера. Але функції її полягали в тому, щоб їх просто вислухувати – Оповіді пацієнтів були різні. Деякі спонукали до того, аби закрити книжку і не читати далі. Найцікавіше почалося в другій частині книги. Може, письменниця розраховувала, що частина читачів не дійде до неї, бо в ній в третій частині було те, що зачепило і потрапило в мій цитатник. Звідтоді... Як я почала бачити внутрішній стан речей, усе зовнішнє викликало в мене лише сум або сміх. І я навіть не знала, якому я з цих двох станів надати перевагу. Особливо ця суть оголялася на великих заходах, на яких я провела першу, вважаю її безглуздою, частину життя. Під час таких заходів, презентацій, фуршетів,